Masuk pada Pelajaran yang kelima ini Tentang al-huruful munawwanatu Huruf-huruf yang ditanwin Sudah kita sebutkan Bahwasinya tanwin ada tiga ya. Fathatain Iaitu ya. dua garis di atas Fathatain Dengan dibaca an Kemudian dua garis di bawah Dengan disebut kasratain In dan Seperti wau kecil di atas dua Dommatain Dengan dibaca un Apa definisi tanwin? Siapa yang tahu apa definisi tanwin? Yang pernah mendengar? Atau pernah belajar tufah? Apa akhazmi? Tanwin Tanwin definisinya Nun sakinta terlaku akhir Istimi, lufzan, laqta. Jadi nun sukun yang mengikuti akhir isim secara pengucapan, tidak secara penulisan. Ya, jadi tanwih definisinya nun sukun yang mengikuti akhir isim secara pengucapan tidak seperti atau tidak secara penulisan. Tanyam. Antum lihat dalam kalimat umpamanya Zaidun. Zaidun. Ya. Zaidun di situ kita temukan nun sukun. Talhaqu akhirul ismi, adanya nun sukun di akhir isim. Iya. Zai Dun Dun di situ ada Nun Sukun ya tidak cuma Nun Sukun di sini secara pengucapan adapun secara tulisan enggak ada yang ada apa dommatain di atas huruf di atas huruf apa di atas huruf Dal Zai Dun ya di atas huruf Dal ada Ya. Itu secara apa? Secara pengucapan seolah-olah ada nun sukun Benar enggak nunnya sukun? Iya, tidak berharokat Karena kalau berharokat apa? Zaidunu Zaiduna Zaiduni Ya, itu kalau berharokat berarti ada Nu, ni, na Tapi di sini zaidun Tidak berlanjut Menunjukkan seolah-olah Akhir isim tersebut ada nun sukun. Secara pengucapan, ada pun secara penulisan, enggak onorek katanya, enggak ada. Yeah. Antum mau korek-korek juga enggak ada. Enggak yeah, ada nun sukun, jentreng sukun. Tapi yang ada, domatain. Itu namanya dan dihafalkan dulu definisinya. Yeah. Nun sukun yang mengikuti akhir isim secara pengucapan, tidak secara penulisan. Dan kebanyakan para ulama menyebutkan nun sukun tersebut mengikuti akhir isim, menunjukkan di fiil ada tidak tanwin, fiil ada tanwin enggak pernah belajar fiil? apa fiil itu? Ya. di fiil di huruf ada tanwin enggak Mas Haris? Di fiil dan di huruf ada tanwin nggak? Nggak ada. Tapi, karena definisinya abad al-hakum ismi Tapi, mas azmi di fiil ada tanwin. Hah? Tapi, kalau fiilun mazin, fiilun mazin. Isim fi'il. Hah? Isim fi'il. Fi'lun. Isim fi'il. Isim ya. <laughs> Kecuali fa'ala baru fi'il. kalau fi'lun sudah jadi isim, Masdar Baik Tetapi kata perulama ada tanwin yang mengikuti Fi'il ya. Tanwin Di fi surat fi'il ya, Dalam bentuk fi'il Tetapi hal itu tetap Pada asalnya dia bukan tanwin Seperti di surat Al-Alaq al al Di akhir akhir surat Al-Alaq al Lanasfa'an bin nasiyah ya, Lanasfa'an ya, Itu Merupakan fi'il Tetapi Ditulis secara penulisan Al-Quran Dengan Tanwin Yang pada asalnya apa? Nun Taukid Lan Ini ditulis dengan Nun Taukid asalnya Tetapi dalam penulisan Rasam Uthmani Ditulisnya dengan Tanwin Ya sehingga jangan terkecoh Ini berarti Tanwin ada pada fi'il Tidak cuma penulisan Al-Quran saja Demikian pula yang kedua Di surat Yusuf Layas Yunanna Layas Junan. Itu pun ditulis. Fi'il. Ya, nun Taukinya dengan. Tanwin. Taib. Sehingga kita kembali. Ke definisi yang ma'ruf. Bahwasanya Tanwin adalah Nun Sukun. Yang mengikuti akhir isim. Secara pengucapan. Tidak ada secara penulisan. Taib. Seperti. Fathatain. Doma, kasratain dengan Dommatain. Seperti itu. Wallahu taala tala'alam besor.